بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم تطويح لل ايضا استعاده تطويح للاشرار لا صوت الا حر <تصفح>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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حذِّظ المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون سعودل احرار رادیو پرونی د ډیری ځاتا د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي تاسو کولی شئ چې مونټر ټوئیټر فیسبوک او تلگرام و ورو او د خپلې په څیر پرونی ترلاسه کړئ سعودل احرار رادیو تحریك طالبان جماعت الاحرار رادیو احرار د ظلموار دی هر دوه مانی راهی سردی زبر ای زیر ای باراودي بیا د فتح ان دی زبر ای زیر ای باراودي بیا فتح ان دی هر وخت په حاضر دی دلاب الله سر گئی د دخن په مقابله کې یې نیواله لک څنګه ګرځي نیواله لک څنګه ګرځي نو هر گزارې په هونر کوي خدایته یې بار ایمان سدلار حبنا اختار داي خدا يداي باري من دي سدلار حبنا اختار داي دا احرار دا ظلم واردئی هر دخمنی راہی ساردئی دا بارئی زیرہی باراولی بیاد فتح انتیزار دئی دا بارئی زیرہی باراولی بیاد فتح انتیزار دئی کری مرگو نگو زارون شانونو سست کم غبل جوړ شاوې د دخن په کم کینونو نا کم کینونو د تک تر سم سم آران د کمنو کارو زنا دښمن تخلا میدانا دنارما او میدونا دښمن د میدانا د احرار د ژوند مباردی هر دښمنه راهی ستړدی د بري زیري باراونی بیا د فتح انتی زاردی د بري زیري باراونی بیا د فتح انتی زاردی سر سپهلی قات یانگی د حق لار لار اواندی لویتو خللی پر الله د درختونی عاشقاندی عاشقاندی په کنیه رگی له خدای ښیر دن کې د عمر خالد ملکري دغه قرب پاکستان دي د عمر خالد ده احرار ده جنمو وارده هر دخمانی راه سارده ده بارای زی ری باراولی بیاد فتح انتیزار ده ده بارای زی ری باراولی وړه کلکلاری ازمونا لری خو ل تاریخونا ملنګانو برونو کې اوسي کز مري لری خو يونا لری خو يونا اتي ته يې دي مسبت دي پخارې ایمانونا توفاني باندي کړې هر ځای کې صفاتو نا توفاني بندر ډېر ګراندي کړې دا حرار دا ظلم واردئی هر دخمانی راہی ساردئی دب ریزی ری باراولی بیاد فتح انتیزار دئی دب ریزی ری باراولی بیاد فتح انتیزار دئی دا احرار د ځن مبرداي هر دوه منی راهي سردي دا بارای زیری باراوړي بیا د فتح انتي دا سردي د صوت الاحرار اف قدر منو اوریدونکو استاد سپامرا اړاو بیان ترфта د یو ساته پروگرام په دې برخه کې نن زموږ ملما د جماعت تلوري د پاکستان د پنجاب ایالات د عسکري چارو په خوانې او د موندو جنسای سره تعلق لرون کے مولوی احرار سے بیانتا ہیل لرون چی ترپائی با راس رو سی نحمده و نستعینه و نستغفره و نقمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل له و من یدلله فلا هادی له ونشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الظرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عزوما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغضوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صلى الله عليه وسلم صل على جميع الانبياء والمرسلين وصلي وسلم, وسلم على خاتم النبيين زعما بزمن دا خبر دا چانه پټنه دا او دنور پشان روخانه دا چې الله جل دا دوم ریلی کائنات دا دوم رڈی دنیا او دا دنیا دا ټول وسایل او اسباب دا ادم عليه الصلاه والسلام نه ورونی ستر دا دوم رڈی سيزونه چې پیدا کړي دی او دا دوم سمندرونه دی غرونه دی دا ټول مخلوق دا, دا الله جل د قدرت علامه دا نو دویم طرف ته دا الله جل شانه وو د یو هټ مقصد لپاره پیدا کړی او مقصد الله جل شانه وو دغه دنیا ته انبیای کرام را ديګلی دا خبره د هر مسلمان غوښته رسیدلې ده او مسلمان څه کوي چې تمامه دنیا تمام انسانيت د خبرمانه وس خبر, خبر دا دی چې الله جل شانه وو د درپن دا شی انبیای کرام راغلی دي ا مقصد دې کومه مقصد چې د الله پس مکه باندې د الله جل شنهو عبادت وشي دا الله پس مکه باندې د الله جل شنهو د خوښي او د منشا مطابق موږ تاسو جوړ بوکو همدغه سلسله کې پام به موضوع باندې نن تاسو ته یو شو مختصره یو جامع خبري وړاندې کول غواړم زما عزت مندو د پاکستان عوام جوړتمن او د اسلام سره محبت او مینا كون کی عوام خصوصا د محمد وی جنسوی سره چې کوم عوام تعلق ساتي دا خل زمن دی بیان کې به ما ډیر مخاطب او ډیر خبر اترې به د دا, دا غو په حوالہ باندې ځکه چې شاوینند د ودس حالات نثیريږي دا چې حالات سره مخ دي چې هاغوي نور دنیا هڅکوي چې پاکستان نن دنیا کې د اسلام کوم نوم پیښ کړي دي نو یو خوی دا نو اسلام اصل نوم تخریب کو او دویم نمبر کوم چې مسلمانان یغوي د بدغنو منډیر اذیتونو او تکلیفونو ورخلل نو نورغا مسلمانانو چې کوم د دې مرتد سره مقابله دي مشتګریوان دي دا غوی د پاره د صبر او تلقین او کم چې دوی مرګري دي غوی د پاره حکم دی په دنیا آخرت او اخرت کې او کوم چې دوی سره ژوندۍ دي غوی د پاره دا, دا کوم مجاهدینو د غوی مقصد د کوم مقصد د پاره چې دنیا تخلیق شوه دی هغه تخلیق الله جل شانهو دغه غرض د دنیا په ادا چې دنیا کې د صرف د یو الله قانون د یو الله ای عبادت د یو الله ته سجده وشي د خبر د فار الله د دنیا फायदा کړل اونن په دنیا کې دای دا خبري مخالفت په هر ځای کې فار شکل کې شروع و و دی او کېږي زما استاد چون چونګي د پاکستان سره دی نو دا په موضوع به تاسو سره لښانی رانا واچوم چې دا هم سم معنا نوم سجمي واري جوړيږي او کنه ولی چې دغه ځای کې علماي مدارس تبلیغی حضرات نور نیک حضرات دا خل موجود دي ناوي د خل ګوري بیا چې کم ده په دای کې هغوی د جي کوم د مختلف پسی په زون کې او مختلف او خبرو کې هغوی چې کم د بیا اوجا او داغهرنګبې د یاو دا چې پرشانې سره مخی چې اوکو یاوخورروغ مسلمانان هغوی بیا داغه خبرو کې تر شوی ش کوي خو کم چې با نهګور هغوی هغوی د پااره به دا خبره بیا کاپي هغوی دپاره بیا د ناسې دپار د دلیل کافی چې بس لاک مولیې ویللی دي او شریت سوی را به شو من ته نزممای زتمندو په مومن دی جنسی کېکم د د هر کار نه چې د تحری کې تقریبان فکستان د کم وختن چې دغه مسلله جي دوجه شروع شوی دی پوری او دغه فوج کې دا خلک راغلی د هغې ن راونی سرطر نه پورې یعنی دوپاله سمه پورې ترد سه پورې چې کوپ د دا خبره هر چا تکارار شوله او ویللی د هغوی پ خپلو لو سره او پ خپلو اولیلی کارون سره دا خبر دنیا ته وخو دله او خاص ک دا خلکو تهه چې منږ په دیزم ک بانددي دی دا ځمکه د الله ده ان الأرضوله لازم کد الله لانه فدیبانیبا قانون الله الولی ان الحكم الا لله فدیبانیبا قانون موازي ده الله وی قانون سو نمانی دی خبر د غاله نگدی نو بیا قران کی بیا بی حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله الله جل شان فرمای جتا سو قتال وکي تراغه چې فتنه ختم شي او دویم نمبر يكون الدين كله لله قانون شریعت نظام د خالص او یوازد الله شی تراغه وخت په بری بستا د ډیوټی نظمایت مندو په دغه آیاتونو باندې عمل کولو د وجینا د خلک چې د دا تحریک طالبان په مننه را پیدا شول او د دا خلکو د جدوجہد او د کوشش شروع کو او خلګي چای هیمایت وکي چای مخالفت وکي په وخت یې دوسر د خبره دمر پرنګ کارو ثابته شول چې د خلکو کومه داوته دا سعید او پاکستان او کوپر او ارتداد خلکو بلکل په خپل سر غوونیږي اسماي ځتمنو موږ دو وج پاکستان سره جنگي ګو اول پاکستان کې قانون د کفر د اسلامی نظام پکې نشته اول نمبر خبره چې پاکستان سره زموږ د جنگ کومه دا غدا ده دا چې پاکستان کې نظام د اسلام نشته دي حاکمیت قانون قران دا به کې کوم دي یو خندني دي پوسی کیږي او دې پوسی کوم دي ملانډي او حل کیږي نو اول خبره چې موږ دوه سر د جنگ ده نه قانون نشوال دی چې اسلامي قانون پکې نشنور چې پکې هر څه قانون دی هر خبره پکې ده او خپل دی پکې چې شریف کې او هغه چې څومره سوځ او فکر وکړ شي لا قانونیت دی پکې هغه تاسو دمر نوازه هدا ورچالي درې د خپلستر ګواندي چې لا قانونیت پکې څنګه دی وسا پورې کوم د درافت اندلېږي بلای شي خلک کوم د بلوچستان خلاف ادی حسین کې کې او پټا په سرحد کې او بدغا پنجاب کې وې چا دافت دی په سمانی اورګ دی او په سمانی کوم دی دوترا څه زاګا ورکول کیږي نو دا د لا قانونیت د فارغه خبره دا هو دویم نمبر خبره چې کوم د پاکستان سره د جنگ دویم نمبر خبره چې دا عاده کوپر ملاته ده کارای اعلان دا خبره کوي چې زه د امریکای د فرنٹ لائن اتحادیما او چې کوم د انډیا سره د دوستانه او د چین چین خو د مې چین چې یو کې به به د مانلکا د جې مور او خزا د کوپر سره د او د کوپر سره ده دا غوښتنې فخر کوي بل طرف د مجاهدینو مبارکي او مثال د مهاجرینو مبارکي چې کوم عرب مهاجرين ناګل نور دنیا نه افغانستان ته نو روس په وخت کې سره چې کم دي کم چلند وکړو او وس کم دي د کوپ سره کم چلند کيده آر او په اړه کې څومره نرمي هر ورځ به دا خبره تاسو ته مخه تیریږي جننۍ د انډیا سره د خیرسګالی په بنیاټ باندې دوه را او دوه قاعده پرې هودل چې هغه زړه نه خو چون دا چې کم دي منافق مرتد دي د ځک کم دي او دنیا دوانه غرق دي نوغټ به انډیا ورته غریله شک نه خئي او درته مې دا خبره خو د کې خودت نه ایزهار وکړ پروشي به هم دغه لچک د اسلامي خلکو سره مجاهدینو سره او مؤمنانو سره دغه خودل د تیار نه دی دا دې د کوپر د پالغهټ علامه نو زما یې ضماند او خپلې خبره کتابس له شک نه لې وقار چې پاکستان دا کوم موجوده قانون او نظام دی دا څنګه نظام دی دویم نمبر هغه خل چې دې سره برسره فکر دي او لګې دي نو الله جل شرو خدا خلکو بارکه صفایاتنا قران مجید د ډک دی او دې دومره وخت کی د غایتونو زګر کول صرف هغه الفاظم چې کم دي مشکل لچ ټول تاسو اوس په 30 منټه کې او په 1 گھنٹه کې چې کم دی هغه ولستل شي ما روایت تاسو مخ ته تلاوت کو الله جل شانو فرمای صفاده اعلان کړي لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الذر والمجاهدون فی سبیل الله الله ان برابر نشي کېدل د الله په نظم باندې برابر نه دي مؤمنان نه خلق چې هغه معذور نه دي ذال الله بلار کی جہاد کیا خلق کمال و فنا پسرا بلکہ شکم دے اس نہ است دے ذال اللہ برابر ندی نہ برابر برابر کسان دا دوخ سمریو دو معذور بو یو بغیر معذوری دا کم جی معذور ای برابر ندی اللہ وی ا غیر له خبر دا فضل الله المجاهدین ب اموالہم وانفسہم علی القاعدین درجه اللہ جل شانہ فضیلت ورکړی دے ا مجاهدین چې او کمال و فنا پسرا جہاد کئ فنا سو حل گواند چې دوزر دوجینان نصیری هو یو درجه د بیت بداله دا نوځمای ته منلو دا یاد امام قرطبی چې کوم څه لیکلی دي هغه خلج بدر ته وتیو خلک او د بادن پادشي یو هغه یې باره کړی دا وخت جهاد فرجی نه نو دغه د خوخه کارو نبی اسلام عمومیل نه نو کړی وست خپل کوم د مهاجرینو اکثر وتل او د انصارونو لک کسانو وتل نو خپل خوخه باندې نو دې وخت جهاد نو دا په هغه دا خبره چې له شي نو د فارج کنده څلور خبره دي چې دا کله موجود شي به جهاد فرجیان ګرځي حا ګاوله خبره چې کوم دا, دا مسلمانانو یو باند باندې د کافرو باندې کړاش او دویم نمبر په مسلمان ملک باندې حمله وشي دریم نمبر دو اسلامي کوم امیر وی امیر المؤمنین غیلان وکی دامتلو دا او سلورم نمبر کل د جنگ سبونه برابر شي نو موجوده وخت د ټولو خبره وجود لري دغه وخت وسمنه قطه سو باندې راغله او د سروس مختی دا سره باندې خبره وس په اتماتریقه باندې موجود دی په کامله طریقه باندې موجود دی وس واخ کی ناس چې کوم دی ګنای کبیره ده ناس چې کوم ده د فسق نه خالین ده او کم حالت منکر دی او نیمه ني شکت کیږي اغا د اعتذار نه ودو نفاق نه خالین دي د فرزيان جهاد به د فرزيان روزي او د فرزيان مانځ سره هیڅ فرق به نشته کاغ نه قسم منکر شو اندغه لږ کم دی د دینم منکر به یا کافر کیږي او مرتد کیږي او واغې په نه کول ماړه ګناګاری کیږي دا نه کول معنی وړ د فرزي کیفای باره کې د او دا دا الله جل شنه طافه کوم درجه اعلان شوه ده کومې نکي اعلان شوه دي دا غي اعلان دي خو به الله اعلان کوي کُلن و الله و وفضل الله المجاهدين القاعدين اجرا عظيما هه مجاهدل چې کوم دي الله به دیر لوی اجر او به دا درجه د درجاته منه دا یو څه په تفصیله کسان مبارکي چې کوم بغیر دوزر نه پادشي وي دا خلګو مبارکي به دا غي مقابله کې درجاته دي مجاہد دبار بیڑی در درجی دی در الله طرف نه بخنه دا او مهربانی دا الله بهونکو مهربان دي دی زت مند یو خدا پاکستان موجوده نظام هغه تفصیلی او موضوع دا ان شاء چې نورو پروگرامونو کې به تاسو به دا بیان نواب رہی هغه خپل زبان دی بیر اروان دی چې پاکستان نظام دا, دا کفر نظام دی خپل زبان برائش ان شاء الله پاکستان موجوده نظام دا اسلامی او دا تقران سره اس مناسبت نه لري کفر نظام دی براه او جامانه یی د سر جګیدل او د ته اسلامي ټولنه او اسلامي معاشره را منست کول دا زموږ او تاسو زموږ مواري ده او دا زموږ مواري سره تر رسول د کبیره ده او کوڅو من کر یو هغه به مرتدیو د اسلام نه خارج دي لکه چې جل د فرض کار نو کوم فرض منسب دي غا تاونه په جاندو چستا پیدایښ په دنیا کې د فارشو چې ته پزمه کا باندې الله جل شانه خلافت قائمه او ته په دنیا کې د الله قانون نافذه او په دنیا کې چې کم ده خل د الله بندګ ته راوللی د ملو د بندوي نه به وبااسې دغه پرست د جاندو ل ح پهغه مګنا کې تا چې کوم دی د اسلام نهارې سرړی دوه نمبر کوم خل چې په دی باې تکلیفونونه تې ن خلکو تلیفون نه من خبر و کم خلجیلو تی او دا د پاکستان د ارتداد د فارغت خبره دغه ده چېغه مسلمانان کو چې جهات کې سره او کوم چې و سره جنګې کو نو دا خو مثال غناګاری په دا غنیو د ظه می لالاله. وځدا خلک کوم چې د قانون مانل <سؤال> لري <سؤال> د سره کوفي قانون مانل لري <سؤال> د قانوني نقطه شینی نه کوي بس سر بچیش مرتثیا دی ولاد دی ما خلکو سره دا جرمونه وکړه جرمونه ته ډاکړه کورونه ته وران کړل ملک باد لري خل او بالا شیخانو چې کوم د کډواله شلوران شلو او بالا شیخ کلیو اولسنه چې کوم د بيزي شلو بلس لکه هرق صرف د وځریستان دا د امریکا د لاسن دي وتی دا د هند انډیا د لاسن دي وتی دا د اسرایل د لاسن دي وتی دا د روس د لاسن دي وتی بلکې دا د پاکستان پاک فوج د لاسود چې پاکستان کا مطلب کی لا اله الا الله پاکستان د اسلام قلاله وګدار اسلام قلاله د وځریستان د مسلمانانو د قلاله کې زیان نشته دا دی وځي د کورمه د خیبر او د رغزود مسلمانانو د کې زیان نشته دا دی وځي د مومند او د باجوړو د سواد د ملکن د دې مسمانه ندی کیځنه شته دی قلا ندی وځي خو مګ پدې خبره باندې په هرګو الحمدلله چې دا وته دا چې کومه الله د دین د فاريضا من منی فرض خبره په من منی فرض دا چې ریجن هجرت کوو جهاد دې دوی سره کوو به نشکوله جهاد نه عاجزی نو به دوی نمبر کې هجرت هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوی انهم فی دنیا حسنه ولا اجر الاخرته اکبر لو كانوا يعلمون الله جل شنو فرمای اخ خلق چاو هجرت وکود الله فلا راکی د ظلم نه نو الله وي زبر ذیلا په دنیا کې خزي اور کما او دا اخرت اجر لیر لوی دی نو زما عزت منو مننه کوم چې الله نه د اجر طلبګاری او الله نه فدی من اجر الله فدی اجر راکی ترڅو موږ د ظلم نه رښتای وروتی او د ظلم پاکستان د غزلمون د چانه فټ نه دی دا چې کورو پاکستان کې نشتره داسي دا, سی دا سی مور نشتره داسي ورو نشته جواب درديدلني د دې ظالم دلاسه او دا یو خانانان باندې جابه دردیدل یې نه ای او دا ظلمونه او دا به ور دي ان شاء الله پاکستان د ظلم دا کا سبا نو دا جام بنسکور شي او پاکستان به کوم د دنیا د مخنه لدی کلی شي او دا خپل کمی ګناونه چې کړي دي د سزا دنیا کې مې دا وشو اخرت کې هو ان شاء الله چې دا با خویداز نو دا خلک کم دي تکليف سره مخ دا خلک د فارجه کم دي الله جل شعو د صبر لکه چې تاسو د قران څومره تلاوت وکي او د قران مطالعه وکي چې کم دي د ایمان یا تون راځي ای. نه هغه یا د صبر ریاتونو غرض هم دا ل چې د ایمان نه رسته دا صبر ترقین چې کیږي یوه وجه ده چې د ایمان د یو صفات د شکل ته پدیمه او مزین شولی نو تاسو را بده دنیای کفر او دنیا بجکم کم تاسو را اختلاف راځي او تاسو مقابله کوي راځي او تاسو به تقریبا راځي نو ځکه فاران وې تاسو به صبر کوئ د ایمان نه رسې صبر ریاتونو ځکه ډیر راځي نو دا وجه داخلو د صبر ترقین د تاسو صبر وکي اول خوږی کم د چاوس کیږي چې رويږي پدیمه نه وښ نه تیریږي دا کم تقریبا جدوی تیریږي ځانې په زور د اور سره مخکړه لري جهاد سره وګصه وځيږي کې کنه شي کولین بیا ته هجرت وکي او روزي تي او کدهغه نشي کولې کم سي کم د مجاهدين عمرګرته او قیداله تول النصرت وکيل کې اسلام کې چې کمدلي د غدري ډلې د دې زې کشتاري زدري وډلو مؤمن مجاهد وې او یا به کم دی بیا مجاهد نبی د بیا حجرت وکي کې جهادي نشي کولې بیا ته هجرت یې وکړه او ګهجرت دینه کو مثال په خپل ځای بیا به ته انسواری تبو نصرت کېده او مؤمن لزی ورکه او کنه مؤمن مجاهدي اونته هجرت کې دا دوانکانو ترش کولی نو درې مړځ کې مبه دا اغه د مازورو نه مثال کوم چې مستغاب دی او کمزوري دی غیر چې کومه دا دغه منافقین دي دا خلک موږ پاکستان کې نه چې خپل ځان ته سوچو چې دوی کومه کیسه دی مؤمنین مجاهدین دي چې مؤمنین ان سوار دي چې انسوار دي چې نه ستې کړه نه هجرت هووینه کوي او کمزوري ځان ته نوې مستغاب هم نه دي زه به کوشش نه کوم تعالی الله تعالی کلا و دی و دی دی پاکستان نه ظلم نه دی نه شي او دینه بخلاصی کې خالص په هجرت باندې بخلاصیږي ولی کدا په هجرت باندې نشوي خلاصي دي بلت رقیبان قرآن واخوله ولی زکه چې شریعت کې کوم د هجرت دا مشروطه او شریعت دا یو د الله ترحم د مشوره او د الله ترحم کوم دی دا خبر مسلمانانو تشویج ولذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا ځنه نورسته هجرت کول دا مشروطه او دا بکه زکه مکه کې مسلمانان ته شوقي بیتول و وکوه په دا غو اجازه باندې کوم دی مسلمانان چې کمدیدوی د فقار دی چې دداغه زلمون خلاصي د فاردی ور اوږی او به خاص کړه قبایل او مسلمانان ته دا ډیر دزنه د درنه د خبره کوجتا سور اوږی کار تراب توږی کدی هاته افغانستان ته دی که کچين ته دی واولې که هین ته دی ایران دتي واول یار خاطي وځي دي جن بدل لخي او کوم خلچ وتي دي لک شانې جدا شو يا غو تاغه خبر منه وي پوي دي نو خل دي زرت جونتي راول غوادي اغو دي هجرتو کې ودي وځي اغو به نو زیات د پاتکین چې د مجاهدینو مرسته مرګر فېو کی ته چې مخترب وځینو کې خل پوکلاځو مخترب کارونه کې چې کوم دې دم دا غمرسته مدد کوم دې الله غړ غړ خل هواله غړ دوی ته ورسېدل په غړ غړ کې کوم دې بيدایان تداغه نشه په واجه باندې دا خلکو مرګ کوي په واجه دا غارنګ یو کې خپل زلونو بڑا سپدغه طریقې سره و باسي زما عزت مندو ډیو نمبر خبره کوم دا اغه علماي کرام چې اغوی لګي دي او ځان په دې خبره مانی وسه پوری یا خو فوی کړي نه دي او کو فوی کړي به ځان په دوکا کې اچولې دي چې موږ لګي یو د دین کار کوو د دین کوو مثال مسلمانانو د زلونو جذبي او د مسلمانانو کوم د اسلام سره لگن او د کوم تعلق سره دي دا آغه بيزي چې کم دي دغه جذباتي د مسلمانانو بيزي سړکل او هغه چې کم دي بسپوه حاکي په مظاهرو کې او په جلسو کې خپل د لړ بڑا سوباسی. نوځمای زما د منډو د لا غښې نه هیڅ نه نا جوړیږي ته مردو کوپر مرداوبات چغې او حکومر تبېس نقصان نه رسی کوده کار کې درنه امریکایي باز من خلاف غاړ غاټه مظاهری او جلوسونه کړهوي امریکایي به په ځنړلېګلې او د نړیوالو مرداړیې لپاره په افغانستان کې او بل بلې ملک باندې حمله په بل ملک نه کولې بس مظاهری به خلاف کولې کنه و چونګې کوپر به د خبره فوځ د ځداکار دیمان کار نکيږي په دغه او خپل فوج لګي خپل مصالح کاروي هغه ځکه کې کینندغرهږي وختونه مسلمانان تاسو ننند چې د خبرو ما دوکانه چې بډې خبرو په اسلام راشه بډې په مسلمانانو ته ترقيمه داو شو بډې بس موږ د باندې نو قیدین رونه له هاشو په دې باندې با ډاکټر راپیا شو ري هاشو په دې باندې بډې ګونتنامو او بډې باندې بډې کیوباجیلونه ما شه بډې باندې بجکم د پاکستان کې د اسمنه ظلمونه کیګري تبا د فایټ کې کې خو درښینه دا, دا علماء دا کم چې دا خبره کې دا خپلې خبرې کې شریک دي هغه شراکت تاسو کم مزاوي ډډې کم په پا پاکستان کې د خلک دا زه وینم چې هر حکومت راځي دا د هغه سره ولادي دا حکومت د دوی حکومتي په 2019 د ښاجی سومره حکومتونه جوړ شوی دا د دي حصوي چې کلار کوي دا د دي حصې امدغه وخت د باندې جوړ شو امدغه وخت چې کوم دی وځه پلو شو امریکا ته شو پاکستان ته یې کوم دی ورکړي شو سندونو ته وګرځول شو او شهیدان شو او بوريبن لاښینه میلاو شو دا دا د حکومت حسابا دوی بری حقولو یاد خلاصولو به هڅه شو کې دوی کوم دی د مسلمانانو د چټولو څنګه کوشش وکي او دویم نمبر نو کوشش نه غیر دا کومه طریقه چې دا غیر اسلامي طریقه دا غیر شریعت طریقه ده جمهوریت معزز مندو سمانا رونو بده ماته دوکان کړشی دا یو 19 جرپیشو 6 دی او د وجود زیات نه زیات کم ده د دې سل کالانه کنی کني د دې مخکې ذات طریقه چې کم ده جمهوریت دی دا جمهوریت اوس مخکي بنه چا دی لري نه کم, کم ذکر کوم کتاب کې بیا سنا وخت شته نه دا ملای راشدین په وخت کېشتره نه نو اصحاب کرام او نسله به ساري هینو اې تر چې پاکستان کړه بیل <سؤال> شو نو ونیسه چې انده د دې نه روسته کومه داشیز راغله ده نو د سی او سی چغه په 16 میاشتې کې وجود تراغله پاغي من بسنګ اسلام چې کوم د بری یو موندي بس څنګه چې کوم د مسلمانان وچات شي او څنګه چې کوم د مسلمانان کامیاب او سرخروشي بلکې دغه پرواقه طریقو فارمولا په کاري کم اچي پیغمبرینو نسخه کې قرآن خوده دغه نسخه بوله کامیابی هغه نسخه شیدا هغه نسخه قاتلوه حته لا تكون فتنه قرآن دا بایان کړی دی سور انفال کې الله اعلان کړي سور بقره کې هم دا اعلان شوه دی الله فرمایي قاتلوه حته لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله تاسو کې تاسو کې تر هغه وخته پورې چې فتنه ختم شي زمای عزت مندونکو نن هم نن چې کوم دی دا شرک ختموي نن چې کوم دی دا بهائی نن چې کوم دا د د کوپر دایلغار ختموي دا ټوله فتنه ده په قرآن کې دی والفتنا تو اشد من القتل فتنا چې کم د قتل نه ول دی د قتل نه شخص دا چې خدمتوي نن خدمتوي نو دیره په وروه طریقه هم به دا فارمولا به عملي کول وي داګه دا سوال له سوا کال مخکې عملي شوی او دا غره کې کم دی کو فرراغه او ابو جہل دغه مشرک ولا نوبيي صلوات الله و سلام څنګه د بدر میدان من مخامشو مسلمانانو دغه مظاهره وکړه مسلمانانو دغه احتجاج وکړو مسلمانانو دغه چې مرداوات د ابو جہل څنګهونه وال بلکې شيدان کړه او ویپی د کافرو سرداران مردار کړه نه لږ کم دی الله به د د آیاتونو نازل کړه لی حق الحق و يبطل اللاوي حق می سرګن کو باطل می میٹھاو کو دا حق احقاق به حق تشویو دا د رسول ل صلیدانو د غساویو مرداران په بدل کې وشو او ابتال د باطل کې وشو دا د غځه کې د رسول ل کسانو شادتونه ورکل او د غځه کې د اویو مرداران نو سرونه ول او وېق بنديان جوړ کړل په دا غسی سلا کې به د غایتون نازل شلو لیه حق الحق او يبطل الباطل ننم کو حق حق ننم کو ابطال د باطل کې راشه عالم او راشه د مدارس والا دا سوابی کوم ده دا خبره کوم چې اشقاق حق ده دا کول غواړي نو دا په ماغه حقیقت کوم چې نبی علیه السلام سوال الله علیه وسلم قال مخکې کړی دا او دا فارمولا هم دا قاتلو حتى لا تكون فتنه او زم مايز مضمونو کدي دا فارمولا پیغمبر دا الله ته محبوب ترين انسانانو کې په مخلوق کې چې کوم محبوب ترين دا پیغمبر وي او به نبی علیه السلام دا هو دا الله محبت کوون کې پیغمبر چې دا الله سره حد رجي منو محبتو اګه کوم زمو ته تقریبا نووالی <سؤال> تیرې زوغه ته دا چې دې نه بچي او دې سره نه مخښوي دغه شهیدان دغه مرګري دغه مخته شهیدان کېدل د قیمتي مرګري یو وحود کې کوم دی وي شهیدان کېدل به ورپسې دا رسول الله صلي الله علیه و او اروان د مختلف وختونو کې مختلف جنگګونی کې ډېر مرګري شهیدان شوي دي مجاهدین اصحاب کرام نو الله جل شانه او ته دا فارموله معلوم وو دا ته خوده له فرام نه لار کنه دا غیر مصالح جو جهاد به ته چون کې بلاغه طریقې کې نو اسلامی نظام راځي نه د اسلام دیپا کې دی نه دا باندې نورونو تاسو کې دی راځي نه دا عافیه صدیقې تاسو کې نه قران حاکم کې دیږي کوم دی دا خبره ټول کې کوم دی باطلي او دا خوشی کار دی او خوشباده مانه چې څنګه یو یو جمهوریت چې هغه او برتانیا او امریکا او هر کوپریمل ته کوم دی هغه منځوري قانون دا جمهوریت کوم عدالت دی دا راغینه بدل خو نه لکه نه اما جمهوریت ددل کم دي وال کم دي کنه نو چې کله داسیز امده غيورنګ دي به پدا حساس باندې یو مسلمانانو د تمام شي او کومه خپل مولا چې قران خود لیدا قران مجید داسور لسو کاره مخکې نظر شوه او د قیامت پوري بدا ماشال راوی او دیمه باندې کم دي جنتی راول دا باندې کم د مسلمانانو لپاره که مې مسلمانان بده پس پینه روبا شي نو قران وی لا تكون فتنه نو د دې کم دي صفای اعلان کړه فتنه حد می قاتلوهم قطع وکبه دا فارموله په نور څه ځمان خدمت می زمایږ به تاسو ویني اغه خلک مثال پاکستان کې او به د سرحد کې به په قبایلو کې مثال به مومند کې تاسو ویني د مخ کې په نسبت باندې و مدرسې ډیر شول د مخ کې په نسبت باندې و نیک حلق تبلیغیان دا ډیر شول د مخ کې په نسبت کرام او کرام دا ډیر شول نوار کله چولما ډیر شلو حافظان ډیر شلو دینی خل مذهبي خل دا داړي شلو تبلیغي حضرات ډیر شوهاجي ان ډیر شلو نو وقاره چې ډډیرو خلکو په زیات اغه ډیر مثال کاره د غدې چې تاسو ګوره یو مدرسه کې جمع خل طالبان واګه کې وس دغه سو طالبان دی یو ځای کې چې موږ د مدرسې یو ته اوس پنځه مدرسې دي, دي. تبریزي مرکز ته یو چا تو درې چا تون دي اټول بډا کې دخلګونې او شبي ميل لاشي شبي دمې توس دوکلې وس یو شبي تواریک دي سیماګان ته دوکړه دا ولي دا, دا خلګو ډیر واله دي نو چې خل دمر نه کاندیر شپکار چې یو دینی یو خاماشره رمضان ته شوي هماشرې مطلب سوندن پاکوي جنانم پاکوي د بیهینم پاکوي دا اټول خبرې کم ده پکې نه وې حالان کې هغه نه لا منګاو تاسو ار سره د خپل نږدې کلی کې سوچو کی دا نه دا نه کما شرشتو کنهشتې اې د لن د په خاور وساني حالات او مخکيني حالات تو غوړي هغه وجدا چې مشکلې کوم حالات تو گزارې کوله اوس لکه خبر تر شلو نورم خرابې تو ترواندي تاسو نوځوانان تفکر وکې کوم طرف ترواندي ار په خابه چې د کلی کې یو کس نیماله تو دابطه چې بدکار ښکارېږي دا اوس یې کم دی دا ډو غیب نه ښارې عجیب چې اته اوس ګنا ګنا نه ښارې غاني بجاني یا مثال بهایي خوري او یا په خپل اوري د نړۍ غونان اخکاری نو دا دومره بعد له معاشره چا منته شو ری ری دا په بل طرف کم خخال خل ځيتي کیو مدرسې ځيتي شو جماعتونه ډیریږي او مرکزونه کم دی آباد دي او ورته چکم د ریایکشن یو کو به معاشره را منته شولې تی وځه اواز مزیت مندو دا کم کار دی د تبلیغ غرض او مقصد کوپرته د دین کډې مر سوال کډې توحید د قانون را دا, دا تبلیغ مقصد دی او د مدرسو مطلب مقصد هغه د الله جل شانو کوم نازل کی کتاب سنت دغه کوم مسلمانانو کی کوم به دغه علم خورول او دغه کوم دی عملی کول او دا خلکو ته خولل وز د دی تحفظ کی کی او دا کا نافذه دا پتور باندې کیږي پختہ با البانی باندې کیږي نو با. دا فتنه خدمت دی د مدرسو ولا نش خدمت ولې دا تبلیغ مرکزونه نش خدمت کم سي کم چ لاور کی خو و 100% مسلمانۍ به ولاور کی کوم دی د اسلام هغه ډیرا غلا وړل دي که چېرغه جنه دنیا ته تشکیلو نه شي والته بیا د خسانه ده بعضی کم دې د مرکز نه بیره وزه کم بیل ماجه او بازه تناسبه به خپل ویني زینابه کې پلس سپه او پښلغه ملاویږي نوراس هم مزب شي نو غرض مې دا د مزیتمندو چې ديني معاشره را منځ ته شوی دا به ملات د دې وجه ده قاعده چې دا کومه پر ده فتنه خدمت به هېدا یو فتنه ده مثال غټ به ناخو ده شرک فتنه او لانا بس راجي ده سعودیه او فتنه ده بهي او ده او جنای یو فتنه ده دا ټولې فتنی دا به خدميږي قاتلو حتى لا تكون فتنه په يم نمبر زمایزت مندو د دې امت دوه فتنی دي او په نتيجه باندې وراروانه غټه فتنه اولت نه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په زمانہ کې وا چې مانئنه زکات چې کوم زکات نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نه وتن ورکو نو دا خلیفہ چې کوم زکات نه ورکول په دې مناسبت تعلق وکړو دا معنی نه زکات او فتنه به راشکې او بیا ته خلک کم دې د غره وته المسلم متکذب پیغمبر اغه روان شو د دروژن دغه دروژن پس روان شونه دغه پیتنه چې خدمت وکړي شو لا او نړۍ په دوجې بجو کې په ځمانه کې مرتدین سره اب بقیتال سره روکا او شوي دا او اخیری پیتنه چې کمر روانه ده چې د جاهد پیتنه دا په بقیتال سره خدمت یغې سره قتال او جهاد دي دی. نو دیمه مزګي څومره پیندې راټولې بقیتال باندې خدمت کوي دله لپاره بلاله نشته بلات سګوي نو هغه نو قرآن کې نو سنتو کې حدیث کې وي به ځانه جوړ شي وي لار ویلکه دغه پاکستان کې کم خلک په کوپری طریقه مانی اسلام را ودی نوځته طریقه کوپه شروع کړی د اسلام په واړی د هداقل نم لري خبره د وغځا د سوچ خبره راکنه چې کوپری طریقه په شرمنګ اسلامي نظام را ودی نو نظام دغه طریقه دا خبره زکه ټیک نه ده چې قران دا فرمول نه اخولې قاتلوهم حتا لا تكون فتنه و يكون الدين قانون په زمګه کې واجد الله را ولې او یواجد الانه نظام را ولې مقابلوهم غیټل وړل کې دی د پزما کمیندار لا نظام راځي قانون به یې واجی درلار کې کونو نو بیا هم دا قرانګي قانون به د پارلماني او د قانون چې کوم د مخلوق تدریز المختاجا کو یو ځل پارلمان نه پاس کیږي بیا به کوم د سېنات نه پاس بیا کوم د صدر نه پاس کیږي هغه قانون ګرځي دا د د قانون چې خاندان او ملندینه د انسانو شي شهري نو دا حل دا کوم چې بډا کې لاګي دی دا دا خاص ته د افیل چداري شو دا خبره د اپريل کتاب هغه په غبرې نسخې په کار واچي او دا یو سيچ په 1330 صادې کې راوته 47 نو رسره راوته دي چې دا طریقې جمهوریت د لارې نجکم د اسلام را وصل دانه چې لپاره کوشش مخ کې کړی د 47 مخ کې ناکم مثال یې شپه وسل په صالحینو کې یا یت نو شي نه بلکې مثال ورکول شي نو د یو کار چې وست تجربه کېږي روان دی او یو کار 14 وکاله مخ کې تجربه شوې د پیغمبر پر لاس سره چې کم ده هغه باندې باندې روان شو دریم نمبر ا چې کم خلک دی په پاکستان د حکومت سره چې ولال دی ولړ دی په مختلفو جامو دي د کوپري نظام لاندې د خلک کم څه وختم د مجاهدینو او د مسلمانانو په حقید لري شي د خلکو نم د خواسته ایجاد کی یو خدای خل مثال آسی ناستي عوام دي او موږ د غفله د خواسته کارونه کې بې د خپلو <سؤال> خلکو باندې سوچو کی زمونږ کم جون تیرو یا <سؤال> سن جون تیرو بده د الله د نظام لپاره او په دې ځمکه کې کم ده د کوفری نظام سره مقابله کړې دا او یم د خپلو د فرض جهاد موږ مخه کوم الله فرضيان ګرځولې یم موږ هغه فرس سره ستر څه ولې دوی په خپلو د خلکو باندې او دا خلک دا کوم یی دا حصہ دی نوبیدې سوچو کې چې موږ ورته کوفر د فارایلی کار جوړ شوې موږ ولې کم دی اسلام سره جنگي ولې کم دی د پاکستان مطلب لا اله الا الله او دا د کوفر د فار استعمالي گی او دا د کوفر اړيدي او د دې چې کم دی کوفر اکمالي گی او دې دی د جا کوفر د فارو موږ مسلمانانو باندې حمله کیږي تغوږ تاسو په دغه بلوچستان تاسو په جنه داغه دا قبایل وټو تاسو په دا مه تاسو بمبارو نو کوآپریشن نه په وکل تاسو دې سر تر مازغوري ناراضي انو چې دا خپلو خبرو باندې سوچو کی دا سنیچ بیت سبا وقتی ری او بی دوی اسم را رانشی نظمائی ذات مندو دا کمی خبر په پا حدمت کیس اللہ جب اللہ تعالیٰ صلاح کرامل قبل توفیر صاحب وآہی و دعوان الحمدللہ رب العالمین دیر بی خال ساتن ستابد یادون و دیوی تل پرنا کے دل و یې ساتلې ساتم ډېر یې خل ساتم هر باد نکلم په ماګانا زمان ته یو مسر جانا سم قربانستان ارمان هر باد نکلم ملی او منا لساتم ہی لی بازی ہی لوسرا ملی او منا لساتم ستابد یادونو ڈیوے تلپ غرا کی بار لساتم تلبائی ساتا لساتم دیر په خواله ستامن زهم داستان دا د خلق قام يم په دې خاطر لسمه بو اقدام يم په تا کو ساده انتقام يم د خلق قام يم په دې پوتکه سپاده انتقام انتقاد استشهار قافله زکا دل دل سسن د استشهار قافله زکا دل دل سسن د یادونو دیوي تل پزنک با لساتم تل بیساتا لساتم دیر بیخ قال ساتم زما باہم من اسلامی دستاپ عشق بامی پامی ستاپ حر پل بزما گامی زما باہم من اسلامی زمه پاوې تا په هر فل بزما گاوي داد پاک خدا فرسې با تا سراتن دې په خپل لاسن ځکه پر توې کلام وینا او شې دې نکړم مې نا تاده ازادې لیلا داس زوال ساتم تاده ازادې لیلا داس زوال ساتم استغفار د یعقوب ډېو تن په غواکي bale satam sal bay دیر پیښ کول ستا کړه بدل د ملو سروي کمې د ژوند پوکي خطروي خير کهاروم را ساف سفروي کړه په بدل د ملو سروي کمې د ژوند پوکي خطروي خير کهاروم سم <متغل> رصف صفر وی گران عباسی باستا دام نسبیتا لس عتم گران عباسی باستا دام نسبیتا تاسو صوت الاحرار راڈیو تا ودیا زاد تلت ایام تلت الحام وطلب مش طالب صراط جري احمل لي ظهري يا اخو يا ولد قل لي يدين الش تلاحظني مش طالب صراط جري قدر من اريد انكو تا سوبر و دي شي من سراج ايميل بريد بتاع ايدكونيس سوتل احرام يعني اس اي يو تي يو a h r a r html تکه کام الغام اطلقني مش طالب جنابيلي احميني ظهري يا خلي دين الشفت لاحقنا مشطالف ترادینی احمیلی وحری یا کو و ندخلی تدین شرط لاحق صوت الاحرار راڑیو دا جماعت الاحرار راڑیو بیا گردو غبار دائی دي چیغی دینا تار دائی سگرم غزادا بیا پو وار دائی بیا گردو غبار دائی شیخ دیناتا دا دا سو کرنا لازعبا بیا فو دشمن وعدا بیا فو پاک دین لنگ دا بیا تطور شران دا بیا موتو خمان ظالی بیا بر جاہم تا دا بیا وارای میدانو یو اغیار ځګر مانا زادا بیا پر دشمن واردای بیا دینا تردای ځګر مانا زادا بیا پر دشمن واردای بیا تندرو نهوري بیا جنگ تکبر یا تیارې ماتې کې سرخط د سپین ساحر د څرګنده مزات بیا په توفمن وړ دی بیا ګرځ تو غو بار دی چې بیا په دشمن وړ یا در می موجود نا یا مست قیلات ای یا شیش سرونا دی یا قطر قطر دی څنګه ما زاناته یا په دښمن یا غرت غبر دی چی دی ناترد سو غرم غزا دشمن لار بیا, بیا, بیا, بیا ورت چل بیا مرچل مرچل دا خورت موندو ګرد هر چرچل دا دل ته تقرر دی څنګه مې مندا ته بیا دی چی خې تار دی څنګه مې مندا ته بیا ته دشمن وارد خاوري د زایڅا فی فری زړه کوټه کور شو خمر خو شو بیا نن مختور شو د زایڅا فی فری زړه کوټه کور ڈول دے شرم سار دے سگرمہ زادہ بیادو دشمن وار دے بیادر دو غبار دے چیغی دینا تار دے سگرمہ زادہ بیادو دشمن وار دے سگرمہ صوت الاحرار اف ام اف ام اف ام اف طالبان پاکستان جماعت الاحرار ترجمان لا المسير الى الاحرار اخبار و تحريك طالبان پاکستان جماعت الاحرار و مرکزی ریغا نو صوت الاحرار او احیاءی خلافت احي هم او ریدر ایساکتا ہے من حقیقت فازان منا لیف دردونو مین جیحاز ملینا دروان فا سنگرونو مین من حقیقت فازان منا لیف دردونو مین جیحاز دروان فا سنگرونو مین دغداه رضا څن خوंसर تل نظر نه هی ګټه دغداه رضا څن خوंसर تل نظر نه هی ګټه د ایس شادګر دا استشهار تا در توفا جنتون ماین جهاد وی نا در روان څنګه روان ماین مون حقیقت پر ځل منا لای په دردونو ماین خو ها گټین ګایو سفی جاس په مهirana دا خو ها سفی جاس په مهirana دا زولان لاس کې زندانو نومین جهاد وکینار دربار فارنګاروم نومین زولان دې لاس کې ماتم او فزندانو نو مېن جهاز وني نا دروازه څنګه ورو نو مېن من حقیقت په ځل مانا لې په جهاز وني نا دروازه څنګه نل نه پر دې نکوي مونږ ځان فارز غنا نه نل نه پر دې جهاد کا غلال د اسلام تر مرچلو نومیان جهاد مولینا درو بل څنګه روان نومیان من حقیقت په ځلمنا لایف دردونو نومیان جهاد مولینا درو بل څنګه روان جه حاضرین تر وان فنګرو مے من مر تخان د مر غمن تب وخندار من مر تخان د مر غمن تب وخندار درونی د اباده څون کله پارا تمر غونو جهادونه دروان ف څنګه روم مے د ابګې په څون د لافار تمر ګونو دروان ف څنګه روم مے من حقیقت فاز من علی قدرتونو مئن جه ها فوري نه دروځه په څنګه مېم د خدای لپاره سرببر او کې تنا کی ګرځم د خدای لپاره سرببر ااو کې تنا کی ګرځم د شهادت په ملماس په سبګرو جه حضور ای نا دروان ف سندر او مئن دشاهادت ف ملماش ف سب گرو نو مئن جه حضور ای نا دروان ف کندر او مئن منحقیقت د هان دروان په څنګه ورو مې يم چې فرښتار مودا مرما اوس را غه مخکار شي چې فرښتار مودا مرما اوس را غه زخمی بدل په پرهالو مې يم جهاد مينا دروان فا سنجرون اوميان دخفا زخم زخم بدان ففرهرون اوميان جهاد مينا دروان فا سنجرون اوميان من حاق خطفا زع المنا ليفو دردون جن حافظینا دندوا تاسو څنګه راو دا صوت الاحرار رادیو دا دا د متحرکې طالبان دا صوت الاحرار راديو لتحريك طالبان باكستان ترجمان وجوده وسوف يحمي وينصر وسوف أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أكوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أكوى وأقدر فلة ليس تذكر ربي رعاها وكثر ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر محترم أوردك تعصد صوت الأهرار لي ويخبر وني أوردك تربل اخبر وني مبجي الله أصبار الله فأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <سؤال>